Розділ 51. З поверненням у людську подобу, загострина фейське почуття Селени теж повернулося на людський рівень, але його було достатньо. Вибігши до стічного каналу, Селена, незважаючи на сморід, вловила аромат чоловічих парфумів куртизана і запах крові. Аркер не був гідний вибачення. Усі мерзенності, які він зробив своїм чи чужими руками, служили єдиної мети – зміцнення його впливу, що похитнувся, Серед змовників. Він не боровся з королем. Він мстив бридко і капосно. Селена знала, що вчинить з ним так само, як і з могилою. Він знав, хто вона насправді. Селена могла лише здогадуватися, що саме розповів йому Аробін. Але Аркер і Гадки не мав про страшну темряву, що таїлася в неї всередині. Він не знав, на яке чудовисько вона здатна перетворитися, коли життя її змушувало. Підходячи до град, що загороджують, Селена почула брязки металу і здавлені лайки. Невдовзі вона зрозуміла, в чому річ. Колесо заклинило, і всі зусилля Аркера підняти грати були марними. Напевно, боги все ж почули її благання. Селена посміхнулася і дістала кинджал. Що таке? Біля підйомного колеса було пусто. Селена пружила зір, вдивляючись обидва береги смердючої річки. Невже Аркер наважився пірнути і проплити під гратами? Тоді чому вона не чула плескоту? Селена відчула його за мить до атаки. Меч Аркера вона зустріла двома своїми кинжалами, піднявши їх над головою і відстрибнувши назад. Аркер навчався в асасинів. Судячи з його володіння мечем і атаками, він був стараним учнем і добре за свої уроки. Селена була виснажена, Аркер сповнений сили. Від його атак у неї тремтіли руки. Куртизан цілив її горло, але вона нахилилася, Полоснувши його по боці, Аркер блискавично відстрибнув, не давши кинжалу струмитися йому в живіт. Селена шукала будь-яку ваду в його обороні, будь-який прорахунок. «Я вбив її заради нас», – раптом сказав він, шумно дихаючи. «Вона нас знищила. Ти міш відкривати портали без жодних ключів. Тільки подумай, які здібності відкриваються перед нами. Подумай, Селено. Її смерть була необхідною жертвою, щоб завадити її зруйнувати нашу справу. Ми маємо повстати проти короля». Сина зробила обманливий манер, але Аркер зрозумів обман. «Я б краще погоджуся жити в тіні цього короля, ніж у світі, де правлять такі, як ти», – прогарчала вона. «А коли я розправлюся з тобою, я знайду всіх твоїх друзів і віддам їм сповна. І занапасти ж людей, які нічого не знають. Їм невідомо те, що знаю я», – сказав Аркер, шаленою легкістю хиляючись від усіх її випадів. Нехемія щось приховувала про тебе». Вона не хотіла тебе вплутувати. Раніше я думав, що вона надто дорожила дружбою з тобою, і тому не хотіла твого входження до нашого гуртка. Нині я так не думаю. Цікаво, чому вона тебе так оберігала? Що ще могла вона знати? Ти просто дурень, якщо думаєш, що я допомагатиму тобі твоїм поплічникам, розреготалася Селена. Коли мої люди візьмуться за тебе, ти заговориш інакше. Рюк Фаран був моїм клієнтом. Став задовго до того, як його вбили. Ти ж пам'ятаєш Фарана? Він мав особливу пристрасть до болю, до чужого болю. Він мені розповідав, що коли мучив Сайма Корлана, це принесло йому багато приємних хвилин. Селена не вважала себе кровожерливою, але зараз у неї не було бажання сильнішого, ніж бити Аркера. Залишилося лише воно. І здавалося, що вона навіть забула власне ім'я. Аркер кинувся на хитрість, вдавши, ніби відступає до каналу. Розрахунок був простий – притиснути її до стіни, позбавити відступу і наколоти на свій меч. Однак Селена добре знала цей маневр. Ймовірно, Аркер забув, що навчився йому в неї і потім довго вправлявся, доводячи всі рухи до досконалості. Щойно Куртизан почав маневр, вона пригнулася, а потім розправилася, як пружина, і рукояткою кинжала вдарила йому в щелепу. Аркер звалився на брудне каміння, випустивши меч. Селена впала разом з ним, приставивши кинджал до горла. «Помилуй!» – прохрипів він, Вістря кінжала вперлося аркеру в кадик. Чи надовго вистачить їй терпіння? Спокуса миттєво покінчити з хуртизану була надто великою. Селени, зрозумій, я робив це заради нашої свободи. Нашої свободи. Ти можеш мене ненавидіти. Але ми на одному боці. У нас дуже багато спільного. Одним легким рухом руки, і вона переріже йому горло. Чи ні? Це дуже просто. З ним треба розправитись так само, як і з могилою. Нехай мучиться, як у руках могили мучилась нехемія. Селена зловісно посміхнулася. «Ти ж не вбивця!» – прошепотів Аркер. «Ні, я вбивця!» – вкрадливим, знущальним тоном заперечила Селена, милуючись відцвітом смолоскипа на лезі свого кинжала. Вона всерйоз думала, яким способом обірвати життя цієї мерзенної та підступної людини. «Нехемія не схвалила б цю розправу! Вона засудила б тебе за вбивство!» Селена розуміла, що не повинна його слухати, і все ж таки слова Аркера зачепили в ній таємну струну. Не дозволяй світлу згаснути в тобі. Принцеса помилялася. У її душі майже не лишилося світла. Там така сама темрява, як у підземеллі під бібліотекою. Якщо що є, не більше крихітного недогарка. Того й дивись, й згасне. Нехемія це одразу побачила. Не дозволяй світлу згаснути в тобі. Напруга відпускала її, проте Селена не відводила кенджал від горла Аркера, доки не стала на ноги. «Ти цієї ж ночі втечеш із Рафтхола», – сказала вона. «Ти твоя зграє!» «Дякую!» – шумно видихнув Аркер і теж піднявся. Селена обернулася, готова піти. «Якщо до світанку ти не покинеш місто, я тебе вб'ю!» «Досить! Це все, що вона могла сказати!» «Дякую!» – повторив Аркер. Селена пішла, прислухаючись до кожного звуку. Аркер був надто віроломним. «Я знав, що ти хороша людина!» Селена зупинилася, обернулася, Аркер тріумфував. Вона бачила це за виразом його обличчя – він вважав, що переміг, знову зумів смикнути її за потрібні ниточки, і тоді Селена пішла до нього повільно зі спокоєм хижака. Вона підійшла зовсім близько. Аркер подумав, що вона вирішила поцілувати його на прощання і насторожено посміхнувся. «Ні, я аж ніяк не хороша людина», – сказала вона. Її рух був стрімким, не залишаючи Аркеру жодного шансу вивернутися. Він ще встиг побачити, як кінжал встромився йому прямо в серце не дала йому впасти, підтримуючи його однією рукою, іншою вона взяла за рукоят кинджала. А ось нехемія була гарною людиною, прошепотіла вона, повертаючи кинджал. Розділ 52 Шоул був мимовільним свідком убивства Аркера. Він бачив криваву піну на губах куртизана. Бачив, як неживе тіло Аркера впало на камену підлогу. Шоу чув останні слова, вимовлені Селеною, від яких у нього всередині все похололо. Селена стояла, заплющивши очі, закинувши голову. Вона не раділа відплаті, що відбулася. Аркер заслужив смерть, але його вбивство бруднило її душу. Шоул чув, як Аркер благав про помилування. Можливо, Селена дозволила б йому забратися, але остання фраза була його фатальною помилкою. Шоул шоркнув підковою чобота по каменю, даючи зрозуміти, що він тут. Він думав про те, чи залишилася в Селені хоч частина загостреного фейського чуття. Кров Аркера заливала каміння, Селена розплющила очі і повільно обернулася до шоула, З її коси падали яскраво червоні крапельки чужої крові. А в її очах? У її очах була жахлива порожнеча, наче від Селени залишилася лише зовнішня оболочка. Шол раптом подумав, що їй нічого не варто вбити його, вбити за те, що він випадково побачив всю темряву її душі. Потім селена моргнула, і цей жахливий спокій в її очах зник, змінивши безмінну втому і такий самий безмірний смуток. Вона стулилася, ніби прийнявши на плечі невидиму ношу. Нахилившись, селена підняла книгу. Впущену аркером, вона тримала книгу двома пальцями, і та бовталася, мов брудна ганчірка. Я маю дещо тобі пояснити. Більше вона не промовила жодного слова. Селена наполягла, щоб лікар спочатку оглянув швидко ногу. Рана на задній лапі була лише подряпаною, але довгою і глибокою. Собака гарчала, не підпускаючи до себе лікаря. Тоді Селена обдурила її, давши випити води зі снодійним. Потім швидконогу перенесли на обідній стил, де лікар взявся до справи. Дорін допомагав лікареві. Шоу стояв біля стіни, схрестивши руки. Відколи вони вийшли з-під капітан мовчав. Молодий лікар тряс каштановими кучерями і ні про що не питав. Коли швидконогу перев'язали і поклали на ліжко лі Зажадав, щоб лікар зайнявся селеною. Але вона сказала, що спочатку треба оглянути голову наслідного принца. І якщо лікар цього не зробить, вона поскаржиться королю. Доріну не залишалось нічого іншого, як підкоритися. І все одно йому було ніякого, оскільки рани селений Шаола заслуговували значно більшої уваги, ніж його маленька рана на скроні. Потім між селеною і Шаолом виникла затяжна суперечка, кого лікар повинен оглянути першим. Селена перервала капітана, той мовчки сів на стілець, зняв мундир, а потім закрилану сорочку. На обличчі лікаря не залишилося навіть найменшої цікавості. Я потім до вас зайду, тихо сказала Селена, звертаючись до Доріна. Краєчко мока принц бачив, як напружився шол. Доріна делікатно виправдовували. Він відчув щось подібне до ревнощів. Капітан старанно витріщався в підлогу, Доріну було прикро, немов хлопчику, щоб пропустив найцікавіше. Він так і не знав, що встигло статися, поки він. Прокинувшись, діставався відкритого порталу і потім, коли Селена кинулася, наздоганяти Аркера. Йому лише повідомили, що Аркера вбито. «Добре», – тільки сказав Дорін. Він подякував лікарю і пішов. Ревнощі швидко зникли. Дорін захотілося спокійно обмірковувати останні події і те, як краще розповісти Шаолу про магічні здібності, що прокинулися. А розповісти про це доведеться. Але, виходячи з селенових покоїв, він зрозумів, що їй і Шаолу зараз найменше цікавить його магія, як втім і його персона. З самого першого дня, ще в ендовері, коли Шаол привіз брудну і обідрану селену, принц відчув, що між капітаном і нею встановилися особливі стосунки. Селені лікар не знадобився. На момент перетворення її зцілила фейська магія. Про колишні рани нагадувала лише пляма крові та порваний одяг. На жаль, магія не змогла усунути її в тому. «Я пішла митися», – сказала вона Шаолу, над ранами якого все ще працював лікар. Її хотілося якнайшвидше змити з себе кров Аркера. Слина зовсім відшкребла все тіло і двічі вимила голову. Переодягнувшись чисте і витираючись на ходу, вона повернулася до спальні. Шаол сидів біля письмового столу. Лікар пішов. Капітан знову одягнув свою порвану сорочку, крізь дірки біліли бинти пов'язок. Селена підійшла глянути на швидконогу. Собака похропувала. Погладивши її голову, Селена зупинилася біля щільно замкнених на зиму балконних дверей. За вікном темніло небо. Селена довго дивилася на зірки, розшукуючи серед них знайоме сузір'я Оленя, повелителя півночі. «Мої далекі предки жіночої лінії належали до народу Фе», – сказала вона. «Фейці вміли змінювати вигляд і перетворюватися на тварин. Моя мати цього не могла. Я теж». Але я успадкувала здатність переходити з людського вигляду у фейський. А потім у тебе зникла ця здатність? Так. Десять років тому, коли зникла магія. Думаю, це врятувало мені життя. У ранньому дитинстві варто мені злякатися або розлютитися. Перетворення відбувалося саме собою. Я не вміла ним керувати. Потім почала вчитися і кинула. Але там, у тому світі. В тебе вийшло. Сила впіймала його насторожений погляд. Так. У тому світі магія. Чи називається як хочеш, продовжує існувати. І я знову зазнала моторошних відчуттів, як давним-давно. Я їх уже майже забула. Вона сіла на ліжко, не ризикуючи підійти до Шаола ближче. Там я не могла керувати ні перетворенням, ні магією, ні навіть собою. Ти міг постраждати від моєї сили не менше, ніж демон. Селена розплющила очі, у неї трохи тремтіли руки. Виходить, ти відкрила портал в інший світ. Яким чином? Я шукала книгу за знаками Верда, читала їх. В одній випадково знайшла заклинання для відкриття тимчасових порталів. Селені довелося розповісти Шаолу, як у ніч свята Самуїн вона виявила потаємний вихід і опинилася в гробниці, як Еліана наказала їй стати королівською захисницею. Вона розповіла про підступність Кейна та про те, чому зуміла його перемогти. Сьогодні їй відчайдушно захотілося побачити Нехемі, і вона відкрила портал, думаючи, що він веде її до принцеси. Але Селена промовчала про ключі Верда, про задуми короля та його особливу владу над Кальтеною та Руланом. Якби я сам не побував в іншому світі і не забруднився кров'ю демона, я назвав би твою розповідь маренням божевільних. Я розповіла тобі дуже небезпечні речі. Якщо хтось дізнається не тільки про заклинання, а й про те, хто я, на мене чекає страта. Очі Шаола спалахнули. Можеш не боятися. Я не скажу нікому. Присягаюся. Сила кивнула головою. їй важко було сидіти на одному місці. І вона знову підійшла до вікна. Аркір зізнався мені у страшному злочину. Це він найняв асасина для вбивства Нехемії. Принцеза становила загрозу для його панування серед змовників. Видавши себе радником Мінсона, він найняв могилу. Тебе він викрав, щоб виманити мене із замку. Невідому загрозу життю принцеси вигадав також він. Аркер хотів, щоб усю провину за загибель нехемії я обрушила на тебе. Шаол вилаявся крізь зуби. Селена, як і раніше, дивилася на свою улюблене сузір'я. «Я знаю, твоєї провини в загибелі хемії нема», тихо сказала вона. «І все одно... Ти все одно мені не довіряєш», здавлено прошепотів Шаол. Селена кивнула головою. Тут Аркер переміг, і вона ненавиділа вбитого куртезана за це. Коли я дивлюсь на тебе, мені хочеться підійти до тебе, торкнутися. Але потім я одразу згадую, тієї ночі, навіть не знаю, чи зможу я колись її забути. Найглибший слід, на що ці капітана, залишені її нігтями, вкрився кіркою. Потім кірка відпаде і шрам залишиться. Вибач мені за те, якою я тоді була. Шол підвівся. Забинтовані рани боліли. Зморщившись, від болю, Шол підійшов до неї. Ми обидва робили помилки. У села не зайшлося серце, але вона все ж таки знайшла в собі сміливість поглянути на Шаола. «Як ти можеш дивитися на мене з колишньою ніжністю, знаючи, хто я?» Його пальці гладили її холодні щоки. «Жінка Фе, асасин? Ким би ти не була, я…» «Мовчи!» – вона позадкула назад. «Не кажи цих слів!» Селена не могла кинутися в його обійми, не кажучи вже про все інше. «Ще зарано!» Так буде чесніше для них обох, навіть якщо вона переступить внутрішню межу і простить його за те, що вірність королю він поставив вище за життя Нехемі. Пошу ключів Верда відведе її дуже далеко від Рафтхола. Вона не має права звати Шаола з собою. «Мені треба підготувати тіло Аркера для доповіді короля», – сказала Селена. Не давши Шаолу схаменутися і заперечити, вона підібрала Дамаріс, що валявся на підлозі і зникла в темряві потайними сходами. Тільки спустившись досить глибоко, Селена дала волю сльозам. Шоу дивився про чинені камінні двері, вирішуючи, чи не піти йому слідом за Селеною, але після всіх її повідань, після всіх таємниць, повідомлених нею, капітанові потрібен час, щоб обміркувати почути і житися з ним. Шоу відчував, про що Селена розповідала лише побічно, не вдаючись у подробиці, але це загрожувало його колишнім уявленням про мир. Він щось чув про подібні перетворення, проте вважав їх не більше, ніж дитячими казками. Та й саме існування народу Фе здавалося давньою легендою, яка давно перестала цікавити людей. Тепер зрозуміло, звідки її відомі давні похоронні пісні. Обережно погладивши сплячу собаку, шоу вийшов. У коридорах замку було тихо та порожньо. Капітан ішов, згадуючи події ночі, та деякі дивав поведінці селени. Вона поводилась так, ніби й Дорін мав якусь силу. Був момент, коли на шляху демона стала невидима стіна. шол хитнув головою. Дорін ніяк не міг мати магічні здібності. Таке просто неможливо. У Селени щойно вона вийшла з порталу, її здібності одразу зникли. Селена – нащадок Фе, спадкоємиця сили, якою не вміє керувати. Навіть якщо в цьому світі зміна зовнішності була неможлива, якщо хтось дізнається, що вона – Тепер йому стало зрозуміло, це її страх перед королем, її небажані розповідати, звідки вона родом і через що життя змусило її пройти. Замок був для неї найнебезпечнішим місцем, як втім і для будь-якої жінки народу Фе. Якщо хтось дізнається про її справжнє походження, Слену почнуть шантажувати, а той просто стратять. І він нічого не зможе зробити для її порятунку. Не допоможе ні вправна брехня, ні вплив, який він мав при дворі. Хіба можна поручити ще що завтра чи за місяць комусь не заманеться копнути її минуле? А Робін Хемел не всесильний. Достатньо схопити його кинути в катівню, катувати, і ватажок асасинів викладе проселену все. Ноги Шаола випередили його розум. Задум тільки почав дозрівати в його голові, а вони все несли його у потрібному напрямку. За кілька хвилин він стукав у двері, куди поклявся більше не заходити. Його батько тер сонні очі, дивлячись на сина, що раптово з'явився. Ти хоч знаєш, котра зараз година? Шол не знав, і на це йому було начхати. Він війшов до батьківських покоїв, переконавшись, що батько там один. Я прийшов до вас із проханням, але перш ніж я її викладу, обіцяйте, що не ставитимете мені жодних питань. Батько був явно заінтригований Ну добре, жодних питань, говори. За вікном батьківської спальні починало світати. Я вважаю, що нам слід послати королівську захисницю до Вендаліна, поручивши її знищення тамтешньої королівської родини. Батько здивовано скинув брову, шоу продовжував. Ми вже два роки ведемо з ними війну, але досі не зуміли прорвати їхню морську охорону. І якщо усунути їхнього короля та його сина, це викличе хаос і дозволить нам туди прорватися, особливо якщо королівська захисниця отримає відомості про їхні морські оборонні споруди. Шаол намагався говорити спокійно, ніби думав лише про завоювання Вендаліна і ні про що інше. Вранці я хочу запропонувати цей задум к королю. Вас я прошу підтримати його. Говорити з Доріном було марно, принц не погодився б, а що погодився, йому довелося б розповісти, ким насправді є селена. Про це Шаол не збирався розповідати нікому. Їм рухало єдине бажання відправити селену якнайдалі від небезпеки, що неминуче загрожує їй в замку. Батько посміхнувся. Що ж, твій задум зухвалий і нещадний. Якщо я його підтримаю та заручуся підтримкою моїх союзників у королівській раді, на що я можу розраховувати у відповідь? Судячи з близько батьківських очей, він уже знав відповідь сина. Тоді я повернусь до Аньєля, сказав Шаул. Я попрошу короля відставку і повернусь додому. Аньєль давно вже не був для нього домом, але якщо його задум дозволить селені покинути Адарлан, Вендалін був останнім оплотом народу Фе, єдиним місцем, де Селена була по-справжньому у безпеці. Всі надії на їхнє спільне майбутнє впали. Зі слів Селени, він зрозумів, що почуття до нього залишилися, але вона не зможе довіряти йому, як раніше. Вона завжди ненавидітиме його загибельне хемії. Зате має реальний шанс забезпечити їй життя. Навіть якщо вони більше ніколи не побачаться, навіть якщо вона скине з себе ярмо королівської захисниці і назавжди залишиться в Мендаліні. Сфе, поки він не знатиме, що їй нічого не загрожує, він готовий знову-знову продавати свою душу. Очі батька переломно засяли. Вважай, що моя підтримка тобі забезпечена. Розділ 53 Дорін теж заслуговував на пояснення, проте принцу Селена розповіла набагато менше, ніж Шаулу. Вислухавши її розповідь, принц голосно зітхнув і повалився на подушку. Я думав, про таке пишуть лише у вигаданих романах, сказав він. Селена сіла на його ліжко, але з іншого боку. Я теж якийсь час вважала себе збентеженою. Отже, ти зуміла відкрити портал в інший світ. За допомогою цих знаків Верда вона кивнула. Але видіяли не гірше за мене, відкинули демона, як сухий осінній лист. Селена це пам'ятала. Вона ні на хвилину не забула, як у принц має перевоздану, некеровану магічну силу. Це було чистим везінням. Селена дивилася на доброго, розумного парубка, зовсім не схожу на свого жорсткого батька. Я ж не вмію керувати своєю силою. У гробниці є хтось, хто міг би дати вам корисні поради та забезпечити вам відомостями про те, що за силу ви успадкували. Селена не уявляла, як розповісти принцу про Морта, що він знову не почав сумніватися у здоров'ю її свідомості. Незабаром ми сходимо туди, і ви з ним познайомитесь. Хто він? «Потерпіть, доки не побачите його на власні очі. Повинна попередити. Якщо він не визнає за потрібне говорити з вами, то мовчатиме. Можливо, в мене деякий час, перш ніж ви йому сподобаєтеся». Дорін взяв її руку, підніс до губ і швидко поцілував. У цьому поцілунку не було нічого романтичного. Простий жест подяки. «Хоча стосунки між нами стали іншими, я зараз можу повторити те, про що говорив тобі після поєдинку з Кейном». Я завжди буду тобі вдячний за те, що ти ввійшла до мого життя. У Селени перехопило подих. Вона міцно стиснула руку принца. Нехімі мріяла про королівський двір, здатний змінити світ, де честь і вірність цінувалися б незрівнянно вище, ніж влада і сліпа покора. Селені здавалося, що з загибелю принцеси назавжди зникла і ця чудова мрія. Але тепер, дивлячись на усміхненого Доріна, вона бачила розумного, розважливого і доброго правителя, якому будуть служити такі чесні та надійні люди, як Шаол. І, може, мрія Нехемії таки не загинула разом із принцесою. Однак дійсність була далеко не чудова. Раптом король дізнається, яку загрозу становить його син та спадкоємець. Пропозиція капітана дуже сподобалася королю. Задом був зухвалим і перспективним. Король побачив у ньому послання не тільки вендаліну, а й усім його ворогам. Відносини з далекими континентом були майже розірвані. Вандалін відмовився навіть від торговлі за рілеєю та закрив свої кордони. Воняток становили жінки та діти, що втекли від влади адерландського правителя. Відправлення туди королівської захисниці було простим, але дієвим маневром. Король оглянув присутніх, що зібралися за столом. Тут був і капітан, який чекав на королівське рішення. Ествол старший та четверо інших радників одразу ж підтримали пропозицію Шоула. Ще один розумний хід капітана. Він не тільки прийшов зі слушною пропозицією, а й заручився підтримкою союзників. Долін спостерігав за капітаном, леду приховуючи подив. Шоул не чекав, що принц підтримає його задум. М'який принц – шкода, що не Шоула спадкоємець престолу. У нього гострий розум воїна, який звик не міркувати, а виконувати те, що наказано. Принц ще має навчитися нещадності, без якої неможливо правити величезної імперії. Пропозиція капітана подобалася королю ще й тим, що розлучало Селенотадоріна. Нехай дівка вкотре візьметься за брудну роботу. Головне, вона не крутитиметься навколо принца. Сьогодні вранці вона принесла королю голову Аркера Фенна. Рівно установлений термін, не спізнившись ні на день. Виявилося, що Аркер наняв асасина і розправився з Нехемією. Обидва хотіли бути ватажками змовників та не поділили ладу. Причетність елоєйської принцеси до змови його не здивувала. Цікаво, як королівська захисниця поставиться до такої подорожі. «Покликати сюди королівську захисницю!» – наказав король. Радники зашепотіли, принц намагався зловити погляд капітана, але той навмисно його відводив. Король трохи посміхнувся і покрутив чорний перстень на пальці. Жаль, парангон цього не бачить, але герцог зараз... Розбирається з заколотом у Калакуті. Відомості про це трималися в такій глибокій темниці, що навіть з гінцями, які переносили відомості, не церемонилися. Мертві не базікають. Герцогу дуже сподобався б такий поворот подій. Перенгон став би в нагоді йому ще з іншої причини. Допоміг би дізнатися, хто минулої ночі відкривав портал. Король почув це навіть у вісні. Звичний світ змінився. Портал був відкритий лише кілька хвилин і потім його закрили. Хто це міг зробити? Кейна більше нема. Хто ще в замку має такі знання і має таку силу в крові? Чи не цей сміливець убив і бебу жовтоного? Король опустив руку на Ефес Нотунга свого вірного меча. Тіло жовтоногої не знайшли, але король на секунду не сумнівався, що відьма не змогла просто взяти та втекти. Наступного ранку він сам виходив на двір подивитися на зруйнований візок жовтоногою і на власні очі бачив крапельки теплої крові на половицях. Жовтонога була королівською відьмою, ватажком одного з трьох жорстоких кланів. 500 років тому ці клани розтрощили Крошанську династію. Потім відьми з насолодою знищили всі сліди мудрого правління крошанських королів, що тривали тисячі років. Коли приїхав карнавал, усі повідомили, що це було зроблено для розваги Холіна. Насправді, королеві захотілося зустрітися з Жовтоногою, купити в неї кілька зеркал і дізнатися, що залишилося від Союзу Залізнозубих. У минулому це була значна сила, яка розбила Відьомське королівство. І треба ж перед самою їхньою зустрічею жовтоногої не стало. Короля особливо гнобило, що він не знав причин. Виходить, замок заплямований кров'ю ватажка Відьом, і ті можуть з'явитися за відомостями і вимагати сатисфакції. Треба бути напоготові. У сутінках Фаріанської западини він виводить нових коней для своєї армії, і для його драконів не вистачає наїзників. Двері з залу відчинилися, увійшла королівська захисниця. Вона трималася прямо, широко розгорнувши плечі. Мигцем оглянувши присутніх, вона підійшла до короля, зупинилася на відстані, наказаного етикетом, і низько вклонилась. Ваша величність, мене викликали. Як завжди, вона відводила очі. Тільки одного разу вона цього не зробила. Король добре пам'ятав пізніше вечірнє засідання, коли вона увійшла і буквально житцем здерла шкуру з Мюнсона. Треба не забути випустити цього слимака з в'язниці. «Твій супутник, капітан Ествол, сьогодні з'явився з незвичайною пропозицією», – сказав король і махнув Шоул. «Давай, капітане, розказуй». Шоул піднявся, безшумно відсунув стілець і обернувся обличчям до селених. Я запропонував його величності відправити тебе до Вендаліна, щоб усунути їхнього короля та його спадкоємця. Знаходячись там, ти зможеш заволодіти кресленнями їхніх морських та військових укріплень, а також вивідати їхні задуми. Бивство правителя створить хаос у їхній державі, і тоді ми зможемо обійти їхні придворні та штучні перепони, вдарити з моря та завоювати їх. Королівська захисниця довго дивилася на капітана Королівської гвардії. Король помітив, як затих і змінився його син. Потім вона посміхнулася, жорстоко, майже знущально. Важати за честь, послужити короні. Король так і нічого не зміг дізнатися про дивний символ, який спалахнув у неї на лобі під час поєдинку з Кейною. Той знак Верда мав кілька значень – безіменний, неназваний і навіть на кшталт невідомий. А зараз крива посмішка на її обличчі показувала, що Селена радіє майбутньому завданню. «Думаю, ми зуміємо потішитися», – вів далі король. «За кілька місяців Вендалін святкуватиме день літнього сонцестояння. Свят особливо вдасться, якщо вендалінський король та його спадкоємець загинуть, чи не на очах біля свого двору. Добре у них вийде свято тріумфу королівської влади. З твоєю допомогою він вийде веселішим». Капітан не переставав жахатися, як зловісно король змінив його задум. Спочатку все виглядало зовсім не так. Шоул щиро вважав, що в завдання селени входитиме лише збір відомостей морського і військового характеру. Але король тут же, за столом засідання, повернув його пропозицію, потрібний для себе бік, та ще й змусив Шаола пояснити селені сенс її нового завдання. Селена знову посміхнулася королю. На її обличчі було написано зловісне тріумфування, з якого пекла вона вийшла, щоб знаходити задоволення у виконанні жорстких наказів. Чудова думка, ваша величність. Нарешті принц наважився відкрити рота. Але королівській захисниці знадобиться якийсь час на вивчення Вендаліна, його історії та особливостей. Плити туди два тижні, нагадав синові король. От і нехай не марнує час, а займається вивченням Вендаліна. Може взяти з нашої біблітеки будь-які книги та карти, які захоче. Відчувалося, селена була здивована, але зовні вона поводилася бездоганно. Жодних зайвих слів, тільки уклін. Капітан стояв у заціпанінні. Принц палаючими очима дивився на батька, на селену, на капітана. Короля дивувало, як ще у принца вистачало розуму йому не зуперечити. Втім, думки та почуття всіх трьох не турбували короля. Він охопився за чужий задум і повернув у потрібний бік. А тепер треба буде сьогодні ж відправити вершників до Фріанської западини та корабель до Мертвих Островів. Нехай генерал на рок готує свій легіон. Виявився рідкісний шанс завоювати Вендалін. Головне – врахувати помилки минулого та ні за що не допустити нових. Він роками таємно створював нову зброю. Настав час перевірити цю зброю бою. Завтра. Завтра вона їде. Як Шаол домислився до такого? І навіщо? Звідки в його голові виявився такий ідіотський задум? Невже капітан не розумів, що це може коштувати йому самому? Якщо вона не повернеться, якщо не виконає наказ король стратить Шоула. Селена ще могла розіграти вбивство торговця та дрібних чиновників. Але імітувати загибель короля та наслідного принца Вендаліна їй і за тисячу життів не вигадати способу. Селена ходила туди-сюди по своїй спальні. Навряд чи Шоула встиг повернутися до себе. Вона бачила, якими очима дивився на нього Дурін. Швидше за все, принц також вимагатиме пояснення. Не знаючи, чим себе зайняти, вона спустилася до гробниці. Вона очікувала, що Морд Відчитуватиме її за історію з порталом, але ніяк не думала, що побачить у гробниці Еліану. «Значить, у тебе вистачає сил тут з'являтися?» – накинула Селена на давню королеву. «А чому ти вночі не допомогла мені закрити портал?» Обличчя королеви було похмурим, Еліана мовчала. Селена ходила між царкофагами і чекала на відповідь. «Я не могла», – нарешті сказала Еліана. «Навіть прихід сюди коштував мені неабияких сил». «Мені не можна їхати до Вендаліна, заявила Селена. Я не можу туди їхати, адже шало знає, що я виконую твої накази. Навіщо він поліз до короля своїм безглуздим задумом? Зупинися, заспокойся, м'яко запропонувала її Еліана. До речі, мій від'їзд ламає твої задуми, сердито кинула їй Селена. Якщо я опинюся в індаліні, мені вже не буде до ключів Верда і не до Адерландського короля. І навіть якщо я спробую його обдурити і сховатися десь тут, рано чи пізно мій обман розкриється. У Вендаліні ти будеш поряд із Доранеллою. Думаю, тому капітан і задумав відправити тебе туди. Селена сердито розряготалася. Ах, як же дбайливий цей капітан Королівської гвардії. Він хоче, щоб я була ословилася серед фе і більше не поверталася до Адорлана. Цього не можна допустити. Він не лише загине сам, ключі Верда. Завтра ти попливеш у Вендалін. Блиснувши на неї очима м'яко, але власно сказала Еліана – Забудь на час про короля і ключі Верда. Вирушай у вендалін і роби те, що потрібно. Чи не ти вселяла капітанові цю думку? Ні, капітан намагається врятувати тебе єдиним доступним йому способом. Селена замотала головою. Ти колись перестанеш віддавати мені накази? Еліана тихо розсміялася. Перестану, коли ти перестанеш бігати від свого минулого. Селена звела брови і підготувалася відповідати з ухвалістю, але потім згадала нічну розмову з Нехемією і втомлено опустила плечі. Я говорила з Нехемією через портал. Вона сказала, що знала свою долю та радісно йшла на зустріч. Ще вона сказала, що тільки так можна було б причинити зміни. Як ти думаєш, може вона та Аркер залучили до... Селена замовкла. Їй було не висловити в голос страшну здогаду. Нехемія могла сама влаштувати свою загибель, знаючи, що тільки це викличе зміни у світі і змусить Селену змінитися. Виходить, що смерть принцеси була переконливіша, ніж її життя. На руку Селена лягла вузька, холодна рука королеви. Закинь цю думку в найдальший кут своєї свідомості. Хоч би якою була правда, вона не змінить те, що тобі належить зробити завтра. Правда не скасує твого від'їзду. Небажання Ліани відповідати на запитання було дуже промовистим. Селена й сама знала відповіді. І все одно вона вкотре підкорилася стародавній королеві. Вона сховала правду, як ховають дорогоцінний камінь із похмурою історією. Якось вона дістане його та уважно розгляне кожну грань. Селена дивилася на промінчик сонця, що лється із світлової криниці. Маленький промінчик, що не дозволяє темряві затвердити свою владу. Значить Вендалін. Аліана весело посміхнулася і стиснула її руку, значить, вендалін.